«Подивись, лише на твоїй половині все старі груші, а на мої – щепи!» – сказав Лаврін. «Мотря каже правду. Ви нам дайте половину пасіки, половину овець та свиней!» – сказав Карпо. «Ова, який розумний! Забери ще половину котів та собак!» – кричала Кайдашиха. «А батька хто лупив у груди? Лаврін хоч батька не бив!» «Не бив, тільки не слухав!» – сказав спокійно Карпо. «А ти забув, що я ще живу на світі, і я маю якесь право на батькове добро!» «Ти, Ладен, мабуть, мене живою в землю закопати!» – говорила Кайдашиха. «Ти хочеш своєю мотрою мене, сироту, скривдить?» «Ні, Карпе, нехай нас громада розсудить!» «Як громада, то й громада! Ходім, Волось, бо я своєю часткою не поступлюся!» – сказав Карпо. Карпо з Лавріном та з Кайдашихою пішли в Волость, а Мотря з Малашкою застались у дворі коло Волості. Волость присудила Лаврінові та матері батьківське добро, бо Карпо вже забрав свою частку ще за живоття батька. Як почула це Мотря, то трохи не скрутилась і наробила крику під Волостю. От того часу між Кайдашенками і їх жінками не було миру й ладу. Карпо і Мотря посердилися з Лавріном та з Кайдашихою і перестала заходити до їх у хату. «А що Мотря вигадала? З добрій тим, що тобі Волость присудила!» – дражнилась стара Кайдашиха з Мотрею. «Дражніть, вже дражніть, як ту собаку!» – говорила Мотря і трохи не плакала від злості. Обидві сім'ї насторочились одна проти другої, як два півні, ладні кинутись один на другого. Треба було однієї іскорки, щоб схопилась пожежа. Та іскорка незабаром впала поперед усього на сміття». Раз уранці малашка вимила хату і половину сіний, обмала коло своєї призьби, змила сміття до порога та й пішла в хату за рядюгою, щоб винести сміття на смітник Саме тоді мотря вибігла з сіни і вгляділа коло порога сміття Сміття було підметене аж під мотрену призьбу «Доки я буду терпіти от тієї іродової малашки!» – крикнула мотря на весь двір Вона вхопила деркача та розкидала сміття попід лавріновою призьбою Малашка вийшла з хати з рядниною коли гляне вона, сміття розкидане геть побід її призбою і по призбі. «Хто це порозкидав сміття?» – спитала Милашка в Мотрі. «Я розкидала. Не мети свого сміття під мою призбу, бо я тебе ним колись нагодую», – сказала злістю Мотря. «А зась, не діждеш ти мене сміттям годувати. Нагодуй свого карпа», – сказала Милашка і почала змітати сміття докупи до порога. «Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити», – ляснула Мотря. «А вже ж, велика пані, покаляєш, княгине, золоті підківки!» – сказала малашка. «Не мити до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу мордою в сміття, щоб у друге так не робила!» – сказала мотря. Мотрені слова були дуже докірливі. Малашка спалахнула від сорому. «А ти, паскудо, то ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя свекруха? Ти думаєш, що я тобі мовчатиму?» – розкричалася малашка. «То ти мене вчиш, як малу дитину?» «Ось тобі, ось тобі!» І малашка підкидала сміття деркачем на мотрену призбу. На стіни, на вікна, аж шибки в вікні дзвеніли. А що було мокре, те поприставало до стіни. Мотря глянула і рота роззявила. Вона не сподівалась від малашки такої сміливості. І спочатку не знала, що казати. «То це ти так? То це та, що від звикруха втікла?» «Ти мені не звикруха, а я тобі не невістка. Я от тебе не втікатиму і мовчать тобі не буду. Ось тобі, на!» «Ось тобі, на!» Деркач свистів, як шуліка в повітрі, в малащених руках, а шибки аж дзенькали. Мотря кинулась до малашки та й почала видирати деркача з рук. Малашка була слабкіша і випустила його з рук. Мотря замахнулась на неї деркачем. Карпо сидів у хаті, почув, що в вікна щось порощить. Йому здалося, що в вікна б'є град. «Що це за диво? Небо ясне, а в вікна порощить град», – подумав він. «Гвалт! Гвалт!» – закричала малашка. «Якого ти, дітька, чіпляєшся до мене, сатано?» З хати вибігла Кайдашиха просто от печі з кочергою в руках. Вона вгляділа, що мотря підняла деркачу гору і ладна вперіщить малашку, і махнула на мотрю кочергою. Мотря відскочила від от призьби, кочерга потрапила в мотряне вікно. Шибка дзенькнула, а дрібне скло посипалось на призьбу». З хати вибіг Карпо, а за ним Лаврін. Три молодиці вчепились до кочерги та до деркача, кричали, тягали, сіпали, ті причандали на всі боки. Деркач розірвався. Не хворощ посипалась деркача, не наче пір'я з гузки. Чоловіки розборонили жінок і розігнали їх. «Одривай хату! Не буду я з вами жити через сіни, хоч би мало отут пропасти!» – репетувала Мотря. «Бери, Карпа, сокиру та зараз одривай хату. А як ти не хочеш, то я сама візьму сокиру та й заходжусь коло хати». «Чи ви показились? Чи знавісніли?» – говорив Карпо. «Хто це розбив вікно?» «Твоя мати! Це вже пішлося на час Петрового дня!» Одна обпаскудила мені стіни, друга вікна побила. «Ось тобі за те, ось тобі!» – крикнула Мотря і почала хапати рукою калюжі грязь і кидати на малащину хату. Біла стіна стала ряба, неначе її обсіли жуки та гедзі.